Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu ələ əşraf-i l-ənbiya-i vəl-mürsalin Nəbiyyina Muhammedin və ələ əlihə və sahbihə əcma'in Rabb-i şirahli sadri və yassirli əmri vəhlül əqdətən min lisani yafqahu qavli əmmə bax əziz qardaşlarım Həmşə olduğu kimi həməni zərə ələcədə özüma Allah'tan qorxmağa nəsəyət Bugün bizim sizə edəcəyimiz nəsiyyət müsəlmanların rifahı üçün, məhriban olması üçün bir səbəb. Hədislərin birində Peyğəqəmbər s.ə.v. demişdir. Bir-birinizə nifrət etməyin. Digər hədisdə isə o belə demişdir. Kim Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün nifrət edərsə, imanını kamilləşdirmiş olar. Gördüyünüz kimi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu hədislərdən birində müsəlmanın müsəlmana nifrət etməsini qadağan edir. Digərində isə Allah sü nifrət etməyin bəyənilən edilən aməllərdən imanın kamilliyindən olmasını xüsusi ilə qeyd edir. İslam alimləri bu və bu mənada olan hədisləri cəm edib demişlər Bir müsəlman digər müsəlmanın şəxsiyyətinə yox, onun yalnız pis əməlinə nifrət edə bilər. O pis əməli tərk etdiyi təqdirdə isə yenidən onu sevməli və qardaşlıq münasibətini davam etməyindir. Ədistə Peyğəmbər s.a.v.in müsəlmanlara bir-birinə nifrət etməyi qadağan etməsi həm nifrətə, Həm də qəlbdə nifrət oyadan hər bir səbəbə aiddir. Yəni, özünü müsəlman sayan kəs, müsəlman qardaşına nifrət oyadan hər bir səbəbdən çəkinməlidir. O səbəblərdən biri də salam verməmək və ya onu almamaqdır. Hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. demişdir, İman yatırmayıncə cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməyinizə iman gətirmiş olmazsınız. Sizə elə bir şey öyrədinmi ki, onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz, aranızda salamı yayın. Demək, İslam dininin möhkəmlənməsi və müsəlmanların bir bütövbədən kimi olması ən əsası onların cənnətə girməsi üçün bir-birlərini sevməsi və bir-birləri ilə salamlaşması şərddir. Peyğəmbar s.a.v, onun sahabələri, onların ardıcıllara məhz bu əxlaqın sahibi olmuşlar. Bir-birinə ləqəb qoşanqa, bir-birindən salamı kəsənlərə deyin, qoy bir dənə hədis və ya tarixi rəvaat göstərsinlər ki, başda Rasulullah s.a.v, onun sahabələri, onların ardıcılları olmaqla İslam əxlaqına yələnmiş müəminlərdən kimsə, Başqa bir mümini onun səhəfinə görə ömürlü qardaşlıqdan silmiş, ömrünün sonuna da ona nifrət bəsləmiş O onu bağışlamamışdır. Bir dənə dəlil göstərə bilərlərmi? Soru üçün, bu hərəkətiniz sizin dində zəifləməyiniz və ruhtan düşməyiniz üçün bir səbəb deyilmi? Müsəlmanların çox sevdiyi Hörmət etdiyi müasir alimlərdən olmuş Muhammad ibn Salih əl useymineyə belə bir sual verilir. Hörmətli şeyx, insan bəzən dində zəiflədiyini hiss edir. Bunun səbəbi və ələci nədir? Şeyx belə cavab verir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnsan daim eyni əhval-ruhiyədə ola bilməz. Hətta səhabələr Radiyallahu anhüm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyirdilər, Ya Rasulullah, biz sənin yanında olduqda, sən bizə nəsiyyətlər edir və bunun sayəsində imanımız artır. Elə ki, ailəmizin yanına qaydırıq, başımız dünya işlərinə qarışır, halımız dəyişir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də onlara belə cavab verir. Bəli. Adi insanların imanı bəzən artır, bəzən azalır. Peyğəmbər s.a.v.in bu sözündən aydın başa düşülür ki, adam daim eyni əhval ruhiyyədə ola bilməz, lakin adam daim qəlbini islah etməklə məşğul olmalıdır. Əgər qəl düzələrsə, bütün bədən əzaları düzələr. Birincisi, biyhudə, ha belə özünə aid olmayan işləri tərk etməli, fayda verməyəcək mübahisələrə son qoymalıdır. İkincisi, ümməti parsalayan hizbçilərdən uzaq durmalı, onlara baş qoşmamalı, kiminsə sözünə görə kimdənsə əlaqəni kəsməməli, əksinə, daim Allahın buyruqlarını yerinə yetirməlidir. Odur ki, bəzən sıravi müsəlmanın əqidə və səmimiyyət baxımından bir çox elm tələbəsindən üstün olduğunu görürük. O elm tələbələri ki, vaxtlarının çox hissəsini məqbu saymadıqları əks tərəfin dediyilərinə qulaq asmağa, sonra da ona cavab verməyə sərf edirlər. Vaxtlarını o belə dedi, bu belə dedi, yaxud filan məsələ haqda sən nə deyə bilərsən və ya falan kitab barədə nə deyirsən. Yaxud filan kəsin yazdığına nə deyirsən? Və s. lazımsız söhbətlərlə israf edirlər. Budur, insanın qəlbini Allahı zikr etməkdən uzaqlaşdıran bir işlər. Axırda iş o yeri gəlib satır ki, beləsinin qeylə və qəldən başqa məşğuliyyət olunur. Mənim hər kəsə nəsiyyətim budur ki, Allahın itaətinə yönəlsin. İnsanların ixtilaflarından və dedikodularından uzaq dursun. Ən gözəl olan da budur. İbn Üseymə rahiməhullahın nəsiəti burada tamamlanır. Allah Subhanahu taala buyurur: "Ey iman gətirənlər! Allah üçün şahidlər kimi qavimin olun. Heç bir qavmin və bir qəbin sizə ədalət etməməyinizə səbəb olmasın." Vəttakullah, innallaha xabirun bima ta'malun. Ey iman gətirənlər, Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir cəmata qarşı olan kin-küdurət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Vallahi, əgər Möminlər bu ayəyə əməl etsə, Allahdan qorxsalar, daim ədalətli olmağa müvəffəq olarlar. Lakin onları ədalətli olmağa müvəffəq edən Allaha yalvarmalıdırlar ki, Allah onları bu məqama çatdırsın. Bunun üçün sizə nəsiyyətin budur ki, Allahın bizə öyrətdiyi Quran ayəsi həm də dua olaraq, nazil etdi bu ayə ilə Allah'a yalvarırsınız. Həmin ayədə Allah Sübhana buyurur: "Əlləzîna cəəu min bə'dihim yəqûlûna: Rəbbən ğfir lənə və li-ixvâninəlləzîna sәbəqûna bi-îmânin və lâ təc'al fî qulûbinə ğillə li-lləzîna âmanû. sonra gələnlər deyirlər: "Ey bizi Və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirərlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə, ey Rəbimiz. Həqiqətən də sən şəhqətlisən, rəhimlisən. Allahdan istəyim budur ki, Allah s.a. bizlərə nöminləri sevməyi, onlara qarşı qəlbimizdə kin kudurətə yer verməməyi nəsib eləsin.